Після кількох років життя в Брукліні ми з Марією переїхали до Лонг-Айленду. Найняли будинок у селищі Бейтінг-Голов, що вчепилися за скелясті виступи над океаном, і зникли з Нью-Йорка. Так нам хотілося. Оглядати Бейтінг-Голов вибралися доджем наприкінці серпня. На Лонг-Айленд експрес я побачив перших гусей, які летіли на захід. Задивився і проминув свій з'їзд. Дорогу випитав на заправці». До бейтінгголов прибули пізніше, ніж домовлялися з Педриком, господарем будинку. Марія навіть сказала, що цей Педрик має повне право нас не дочекатися. Він, власне, натякнув під час останньої телефонної розмови зі мною, що протягом жовтня хотів би залагодити всі справи з цим житлом, і додав. «Тому якщо хочете, приїздіть!» Зовсім не американське ім'я», – зауважила Марія. «Звідки він?» «Не знаю». Розмовляє, як американець. Побачимо. Близько п'ятої вечора ми під'їхали до будинку, в якому планували прожити певний час. У кількох вікнах першого поверху світилося. «Старий нас дочекався», – мовив я. «Кльово, сюди паритися дві години», – відповіла Марія. І ми, як завжди, заблукали. Подзвонили. У дверях з'явився худорлявий неголений чоловік. «Педрик!» Радий познайомитися, усміхнувся він. І ми раді, відповіла Марія і увійшла першою, а я протиснувся між одвірком за нею і педрігом. У вітальні, посередині зали, стелю підпарав цегляний ватран, а над нашими головами висіла розкішна позолочена люстра. Старий, видно, щойно курив, у повітрі висів терпкий тютюновий запах. Меблі були старі, шкіряні дивани із залишинами. Зала переходила у кухню, де столи і підвіконня були захаращені вазонами усіляким кухонним начинням. «Прошу!» – показав він рукою і потягнувся до сигари, що тліла в попільниці. І ми з Марією попрямували до сходів, що вели на другий поверх. Позазирали задля годиться до кімнат, Марія навіть помила руки над тріснутим умивальником і спустила в туалеті воду. «То що?» – запитав я. «Годиться. Тішуся, що матимемо ватран». Шепнула вона «У великому домі над океаном Купиш ровер і їздитимеш по хлібі молоко О, справді, а де ж тут магазини? Спитаємося в старого» І ми почали цілуватися Ні з того, ні з цього, з дурної радості Між другим і першим поверхом «Ми беремо цей дім» Радісно випалила Марія Коли ми знову постали перед Педрігом Наче наречення, що просить благословення» Якщо маєте хвилин за двадцять, то сходімо на узбережжя!» Педрих вирішив показати нам околиці, точніше, місце, яким можна зійти до океану. Він пішов уперед, а ми за ним. Дерев'яні сходи з поруччям вели в долину, вздовж якої тяглося з десяток каменів валунів, а далеко за деревами та рудою, вигорілою за літо рослинністю, прозирали білі будинки. Валуни і рінь встеляли довгу смугу, наче величезні пташині яйця Далеко на тремтливому горизонті, там, де лінії берегів з'єднувалися з океаном, на перетині каменю та води, вони втрачали свої обриси і розмитою плямою тонули у сизому повітрі А навпроти дерев'яних сходів, що тільки ними й можна було вибратися з цієї природної ущелини, сиротливо стирчали чорні палі прогнилого пірса я сказав тоді Марію, що бейтінг-голов – місце для сумітників. Вона, нагнувшись, назбирала дрібних камінців і жбурнула їх в океан, з якого вже насувалися сутінки. Бейтінг-голов від Нью-Йорка справді далеко, але складалося так, що протягом року ми змогли обійтися і без мегаполіса. Марія вирішила перервати навчання, знайшла якісь підробіток із дому. Мені ж пощастило отримати річну стипендію, на яку можна було зводити кінці з кінцями. Прикинули, що наших заробітків вистачить, щоб відносно дешево жити у бейтінг-голов, час до часу відвідуючи Нью-Йорк. Трохи ще залишилося на страхівку, авто і бензин. Зиму, що ми її хотіли прожити удвох, утікши з Нью-Йорка, було розраховано майже до цента. Про різдвяну поїздку до Парижу уже й не згадували. Дорогою повертаючись до Брукліну, Марія чомусь заговорила про свій приїзд до Америки. «Прикинь, я б ніколи тут не опинилася, якби не випадок, коли б той кретин із Корпусу Миру, який викладав у нашій школі англійську, не сказав, що порадить мені, як отримати стипендію американського універу». Наш доч накрили густі сутінки. «Сказав, начебто, у мене хороша англійська, бо я знаю, що дірка – це дайрк. Прикинь, який ідіот!» Марія відхилила шибу і ззовні разом із шумом автостради увірвалася про холода. Коли мені відкрили у Києві візу, розповідала вона далі, я напилася в готелі до срачки, ну просто думала все, покину це хлохів і це бидло, цю Україну неньку. Коли Марія народилася у Кривому Розі, мені було двадцять п'ять. Поки я писав дисертацію, а потім розлучався з танею, вона підростала у родині Криворізьких шахтарів. В двокімнатній хрущовці, в місті, де запах степових трав перемішався із запахом диму металургійних заводів. Блін, вони ж крім шахти, рудника і своєї дачі біля каналу нічого ж не бачили. А тут я така понтова і красива в Америці. Це вона так згадувала своїх батьків. Перекривляла Криворізького вірку своєї матері, яка розтягувала слова і тицяла «осьо де завгодно». Її батька у 90-х біля їхньої дачі на каналі пришили якісь дружки. І Марія виїхала навчатися до Києва, а згодом до Пітсбурга. Опинившись у Нью-Йорку, поселилася на Коні айленді у дешевій квартирі. Вона вважала, що зі смертю її батька Кривий Ріг провалився наче людина, яка необережно ступила на територію з табличкою «Вхід заборонено» – місце вибраної породи. Ближче до Брукліну, виїхавши на 278-му дорогу, згадав, що коли ми розлучились із Таною, вона переїхала до своїх батьків у інший район міста, а я підселився у малосімейку до знайомого пацана. «Що я тоді курив?» «Ага, Бонд!» Мав звичку залишати на вечір три сигарети, бо за нічки оск могли спалити. Спав на книжках, бо другого ліжка у знайомого не було, а розкладачки стали великим дефіцитом, їх возили до Польщі До Брукліну залишалося не більше 20 миль І об'їзною дорогою бруклін квінс Експресвей Ми обминали Менгеттенські і Бруклінські мости Виїжджаючи просто на Бруклінську дорогу праворуч до нічного даунтауна Хто знає, для чого я вголос поділився своїми сумнівами? У мене якесь відчуття провини «Перед ким?» – запитала Марія я й сам не знав, що ця провина для мене значить. Чи вона така тонка, мов, повітря, що його ніколи не поясниш? Чи це відчуття втрати якесь таке, мов, здерті наждачним папером кісточки на пальцях? Я подумав, що дім, який ми зважилися винайняти у бейтінг голов, спонукає мене й Марію вчепитися за каміння, на якому він збудований. Загубитися у цьому світі серед лонгайлендських скель. А я завжди мріяв про власний дім». «Біля океану?» «Ні, просто про свій дім. У нас не було дачі, але була дідова хата. Восени, коли ми починали пропалювати грубу, з городу приходили миші і жили там до весни». Наступного тижня відбувалася конференція Лері Ріверса у Нью-Йоркському університеті. На кілька доповідей ми прийшли з Марією у корпус на Бродвеї до тіш арт У перерві я зустрів свого давнього знайомого Джорджа, який давав мені ключі від свого помешкання у Гринвич-Віледжі. Туди я вперше привів Марію, коли ми з нею познайомилися. Він зголив бороду і скидався на відгодованого бульдога. З широкого рота випиналися передні зуби. Джордж. У нього така звичка. Прикривав їх долоною, знаючи про свою ваду. «Привіт, привіт!» усміхнувся він і попласкав мене по плечу. Це була несподіванка, Джордж, як з'ясувалося, брав участь у цій конференції. «Слухай», – мовив він, – «не знаю, кого ти там приводив до мого помешкання, але деякі жіночі речі у мене досі висять у лазничці». Тоді підійшла Марія з двома бургерами і лимонадом. Вона саме поверталася з буфету. «Знайомся, це Марія». Джордж подивився на неї і знову виставив цілий штахетник своїх зубів. «Чувак, викинув всі лахи на сміття!» «Мій партнер інколи їх вбирає для розваги», – весело повідомив Джордж. «Цікаво, що там Марія тоді залишила?» Початком листопада ми таки переїхали до Бейтінгголов. Може, через те, що Марія вважала начебто її вік, наближається до критичної межі. Тобто через її мухи із заміжем, яким вона козиряла – Наше тривічне спільне життя нагадувало суцільний безлад. Майже її колишню квартиру на Коні Айленді, куди вона мене привела одного разу після прогулянки. Речі й одяг були розкидані по кутах, а в паперових пакунках – книжки, журнали, косметика. Я бачив у її зелених очах приховані сліди внутрішніх демонів. Мрія сказала, що їй подобається так жити, бо це її стиль. Вона показувала своє тату, проколоти срібною шпагою вухо. Обіцяла проколоти ще і язик, якщо мені не подобатиметься її шпага. Ідея з черговим переїздом заскочила нас несподівано, як нью-йоркський дощ посеред вулиці. Минулого літа на Астерплейсі. Марія затягнула мене до Старбаксу, і ми замовили два полуночних коктейлі. Сиділи, розвалившись у м'яких кріслах. Вона любила тростинний цукор і набрала його цілу гору. Ставила перед собою коричневі паперові пакетики і, розриваючи їх, насипала собі в рота. «Тростинний цукор нешкідливий», – завжди казала Марія, випереджаючи моє незадоволення таким надмірним вживанням. «Я знову перестала тебе любити», – засміялася вона. «Невже так?» Отак, Якось так», – відповіла. Знайомий агент із нерухомості пропонує бейтінг-голову, Каже, що ціна пристойна. Усе поруч. Океан, пляжі, каміння. А де це? Десь на лонг Айленді, Я ще не дивився. Ну що ж, це, схожий варіант. П'ючий коктейль накручувала на палець свої лепке від спеки волосся і бавилася дерев'яними коралями з африканського дерева, що ми їх купили у вуличного торгівця на Бродвеї. Наш будинок у Бейтінгголов, зведений 1927 року, мав три колони, простору веранду і цегляний комен. Здається, він пережив п'ятьох господарів і якісь незначні перебудови. Ми стали шостими, але не власниками, а квартирантами, діставши у користування п'ять кімнат із піддащем та великим підвалом. Репучі сходи, що вели на другий поверх, здається, не змінював ніхто з попередніх хазяїв. Водогін та електрика справні. У цьому принаймні нас запевняв Педрик який здав нам хату, бо сам мешкав тепер у дочки, в Масачусиці. Як з'ясувалося, Педрігова дружина померла півроку тому, і щоб не чекати тут смерті на самоті, він вирішив забратися. Так, наче це гарантувало йому втечу від смерті. Старий будинок пасував літньому чоловікові. Я помітив у його очах легкий подив, що нам припала до смаку ця місцина і розхитаний вітрами дім. «Звідси всі виїжджають!» І, показавши на сусідський старий «Шевроле», додав, що пам'ятається авто новим. Саме тоді я зауважив поржавілу машину, яку тепер бачу кожного дня, коли стою під душем. Разом із будинком, гонтовою обшивкою, схожою на рибівчу лиску, що місцями повідпадала від зовнішніх стін, у нашу тимчасову власність перейшла й земельна ділянка, позначена на плані. Перед самим в'їздом... Дерев'яна огорожа, а далі дерева і зарослі травою та бур'янами простори, що відступали до берегової лінії на природним урвищем. На початку березня Марія заходилася поратися в садку, що вечора розповідаючи мені про свої плани, що вона посадить, а що викурчує, коли потепліше. А я частіше вибирався з дому і бродив уздовж берега, їздив у найближчі магазини, купуючи на тиждень харчі. Марія була кепською господиною, у неї все валилося з рук. Більшість наших речей, спакованих під час переїзду у паперові пакунки, залишалися там ціле літо. Потім ми все порозкладали, заповнивши лише дві з п'яти кімнат. Піддача пустувала, а у підвалі гудів старий котел. Солодко пахло соляркою, якою опалювався будинок. Велику цистерну для солярки було припасовано до підвальної стіни, отвір якої виходив назовні з фундаменту. Туди заливали паливо, раз на півроку потрібно було зателефонувати до компанії, щоб привезли солярку. На цьому кілька разів наголошував Педрик і навіть написав на жовтому папірці телефон компанії та приліпив його на холодильник. Нам надокучали сильні океанічні вітри і часті дощі зі снігом. Атлантика гуркотіла майже перед порогом будинку. Чайки сідали на нашу огорожу, наче кури. По-домашньому. Не боячись нас. Згодом ми звикли до цього гуркутої вітрів, до почорнілих смуг каміння і до самотності. Найближчі сусіди жили за півмилі. Їхній будинок був іще ближче до океану, а на великому подвір'ї, вгрузнувши в землю, стояв той самий заіржавілий шевроле. Як уже казав, я помітив його ще тоді, коли ми приїжджали роздивлятися будинок і околиці, серед яких доведеться мешкати. У мене тоді був додж, на спідометрі якого накрутилося майже 100 тисяч миль. Ним, крім телефону і інтернету, ми зв'язувалися зі світом із цього богом забутого закапелка. На початку квітня Марія купила кущі смородини, барбарису і два деревця – тюльпанови і червоного клена. Вона полюбила цю велику ділянку, що перейшла у нашу тимчасову власність. Коли пригрівало сонце, ми порилися в садку. Я копав ямки для дерев та кущів і дивився, як прибережні хвилі, розганяючись, знесилено розбиваються в волуни. Марія в старих джинсах і гумаках навколішки розрівнювала землю під щойно посадженими деревцями. Казала, що дерева приймуться, бо все зроблено згідно з інструкцією. Потім ми обідали на дерев'яній вранді, де не де прогнилі від вологи, і дивилися на океан. На пластиковому столику, що я його знайшов у пивниці, стояло півпляшки каліфорнійського мерло і підігріта на газовій плитці лазанія з м'ясним фаршем. Несподіваний вітер устиг порозкидати одноразові тарілки і прозорі пластикові склянки. Зібравши їх, я приніс із кухні берегове каміння та мінерали. Марія навіть схвалила мою винахідливість. Вона сказала, що ця природна декорація схожа на кам'яне мовчання і японський сад. Ближче до літа зелена трава затягнула всі руді латки нашого подвір'я. Вкоренилися молоді кущі та дерева, а кілька канадських кленів, що оточували наш будинок і яким було не менше 30 років, широкими кронами і міцними стовбурами стримували агресію вітрів. Якось Марія сказала, що бачила наших сусідів, але добре їх не розгледіла «Схоже, вони пенсіонери. Отже, ми їх ніколи не побачимо». «Відповів я. Наша перша зима біля океану настала наприкінці листопада, засипавши всі шляхи, і лише шпилі двох церков – католицької та протестантської – зазирали у вікно піддаща. Там я інколи залишався до опівночі, упорядковуючи свої папери та книжки. При вікні стояв стіл і вузьке металеве ліжко. Мабуть, ірландець із дружиною купили їх кілька десятків років тому». Такі речі можна було тепер зустріти в антикварних крамницях. Я не думав нічого тут змінювати. Зрештою, на цих покинутих тут меблях, крім запаху, залишався час. Зранку я прокидався від репіння сухого столітнього дерева, з якого витисали каркас нашого будинку, і розумів, що вітер знову прийшов із Атлантики, нагнавши сірої мли та крижаного снігу. Я вийшов із хати і пішов шукати пластикову лопату. Знад океану справді дув сильний вітер, пориваючись, наче голодний пес, роздерти сірувату пелену повітря. Атлантика була порожня. Жодного корабля, що інколи пропливали вдалині повз наш берег. І лише пробивалося світло далекого маяка, яке за доброї погоди вночі освічувало нам кухню. Я відкинув сніг до свого виїзду і повернувся до піддаща. Марія поралася на кухні, слухала радіо і готувала сніданок Тобто каву та смажений хліб Я чув це, бо вона, дістаючи миски і горнята, різко траснула дверцятком під шавка Потім запах долинув до піддащи, а я лежав на металевому ліжку і грівся, заплющивши очі За якийсь час Марія мене покликала «Погода геть зіпсувалася, а ти не заправив авто», – зауважила вона і продовжила. А наш індус заправку, мабуть, замкнув на сім замків. У нього просто паніка перед бурею. Індус, який орендував бензоколонку разом із мотелем, відколи ми сюди переселилися, намагався підтримувати знайомство. Мабуть, він був пакистанцем або навіть бангладешцем. Але ми з Марією називали його індусом. Він запопадливо всміхався, коли я проїжджав заправитися чи купити пиво його кремниці. А коли на випадок негоди набирав у пластикові каністри бензин, то він неодмінно супроводжував мене теревенюче про свої справи і кепську клієнтуру. У невеличкому приміщенні заправки весь час працював телевізор. Про погоду він знав усе, а поруч із заправкою в одноповерховому на 20 кімнат мотелі цілий день товклися його дружина і двоє старших дочок-школярок. Дочки приходили після школи допомагати – Прибрали в кімнатах і пересталяли постіль. Індус був багатодітним батьком, казав, що його дружина майже кожного року приносить в дім дитину. З нашим життям виходило інакше. Марія казала, що воно не матиме змісту, якщо тільки спати і їсти, відкидати сніг чи садити кущі, життя перестає приносити найменше задоволення, якщо дає лише досвід. Я відповів, що невже досвід таке дурне слово, яке нічого не значить, на острів ми переїхали пережити кризу, що протягом останнього року стала нашою супутницею. Ми були на межі розставання. Шукали слів і виправдань. Марія була молода, і я хапався за всі можливі способи, щоб утримати її. Нью-Йорк став для нас тимчасовим місцем, принаймні я шукав чогось стабільнішого. Тієї зуми ми часто згадували нашу першу спільну мандрівку за межі міста. До Джорджії. Якби знаття, що там пануватиме така ж спека, як у Нью-Йорку, то ні за які гроші не поїхали б туди саме у серпні. Але у Нью-Йорку, крім спеки, у серпні ще й тяжка задуха і висока вологість. Навіть дощі не зараджують ані містові, ані його мешканцям. Ми винайняли готелі з басейном і 10 годин їхали до савани тим самим доджем, яким я їжджу й донині. До готелі дісталися близько третьої ночі. Південне повітря дрижало. Воно було таке тепле, що ми відразу, щойно отримавши електронні картки від нашого номера, пішли до басейну. Чергова на рецепції зауважила, що взагалі.